Розділ 18. Як Олівер проводив час у спасенному товаристві своїх достойних друзів? Наступного дня, десь о півдні, коли пройде юний Бейтс, вирушили в своїх звичайних справах, містер Фейгін прочитав Оліверові довгу проповідь про кричущий гріх невдячності, який, мовляв, хлопець узяв на душу, самовільно покинувши товариство своїх щиро занепокоєних його долею друзів. А потім ще й спробувавши втекти від них після того, як стільки зусиль грошей пішло на те, щоб його знайти. Містер Фейгін особливо наголошував на тому, що якби він не прихистив олівера, не надав йому такої вчасної допомоги, той помер би з голоду. Принагідно він розповів про сумну і повчальну долю одного хлопця, якого він, щиро пожалівши, також пригрів за подібних обставин. Однак хлопець той обманув його довіру, виявив бажання зв'язатися з поліцією, і через це, бідолаха, одного ранку розпрощався з життям на шибениці Волдбейлі. Бейлі. Містер Фейгін не приховував своєї причетності до цієї трагедії, але й сльозами на очах доводив, що винен у ній сам хлопець, чия нерозважлива, зрадлива поведінка, призвела до необхідності дати проти нього на суді певні свідчення, які хоч і не відзначалися цілковитою правдивістю, проте повністю обілили його містера Фейгіна та кількох його близьких друзів. На закінчення містер Фейгін не пошкодував похмурих фарб для опису всіх тих неприємних відчуттів, які зазнав смертник у процесі повішення. І дуже приязно й щиро висловив палку надію, що йому ніколи не доведеться наразити Олівера Твіста на таку болісну операцію. У малого Олівера кров холола в жилах від тих прихованих погроз, що звучали у фейхінгових словах. Він мав уже нагоду пересвідчитися, що навіть правосуддя може сплутати винного з невинним, коли вони випадково опиняються поряд. А згадуючи суперечку між старим євреєм, і містером Сайксом стосовно якоїсь недавньої змови, Олівер ані трохи не сумнівався, що Фейгін не раз задумував і здійснював підступні плани знищення своїх надміру обізнаних чи надто балакучих спільників. Боязко звівши очі і зустрівши допитливий погляд Фейгіна, хлопчик відчув, що проникливий старий джентльмен не тільки помітив, як він блідний тремтить, а й потішався з нього. Фейгін огидно всміхнувся, погладив Олівера по голові і запевнив його, що вони ще стануть добрими друзями, якщо Олівер шануватиметься і робитиме те, що йому велять. Потім він насунув капелюха, надів старе полатане пальто і вийшов. Замкнувши за собою двері. Цілий той день і багато днів тому Олівер проводив з раннього ранку до пізнього вечора на самоті, один на один, із своїми друзями, і своїми думками. А думки ці звернені постійно до його добрих друзів і до того, якої вони тепер гадки про нього були дуже сумні. За тиждень півтора, Старий перестав замикати двері, і Олівер дістав змогу блукати по будинку. Скрізь лежав товстий шар бруду, але кімнати на другому поверсі були просторі з великими обшитими деревом, камінами, високими дверима, панелями на стінах і карнизами під стелею, на якій під чорним порохом виднілися вигадливі орнаменти. Все це навело Олівера на думку. Що багато років тому, коли Фейгіна ще на світі не було, будинок належав поряднішим людям, і ці нині занедбані похмурі кімнати сяїли колись красою і чистотою. По кутках і по підстелею заснували павутиння павуки, і не раз заходячи тихенько до якоїсь кімнати, Олівер сполохував мишей, які розбігалися на всі біч до своїх нірок. Окрім павуків та мишей, в будинку не видно і не чути було жодної живої істоти. І часто, коли вечеріло, і Оліверові набридало блукати по кімнатах, він забивався окуто коридору біля вхідних дверей, щоб нехай так бути ближче до живих людей, і довго сидів там, дослухаючись до звуків з надвору, і рахуючи години, аж поки старий або хлопці поверталися додому. Трохляві віконниці на всіх вікнах були щільно зачинені і міцно замкнені прогоничами. Світло пробивалося тільки крізь круглі дірки вгорі, від чого кімнати ставали ще похмурішими і наповнювались химерними тінями. Лише віконце із заржавілими гратами на горищі немало віконниць. І Олівер годинами просиджував біля нього, сумно визираючи на білий світ, що коли дивитися звідси, являв собою лише хаотичне нагромадження дахів, почорнілих димарів та шпилів. Іноді, щоправда, чия сива голова вигулькувала на мить за парапету на даху якогось будинку, але вона швидко зникала. А що вікно Оліверової обсерваторії не відчинялось і за довгі роки потьмяніло від дощів та диму, то він міг тільки сяк так розрізняти обриси різних споруд, не маючи надії, що його побачать чи почують. Шансів на це в нього було не більше, ніж якби він сидів у кулі під хрестом на бані з собору святого Павла. Одного дня, коли пройда і юний Бейтс готувалися до вечірньої прогулянки, першому з вище згаданих молодих джентльменів спало на думку трохи причепурити власну особу, а слід віддати йому належне, таку слабкість він виявляв нечасто. З цією метою він поблажливо звелів Оліверу негайно допомогти йому прихорошитися. Олівер страшенно зрадів цій нагоді прислужитись, цій можливості поспілкуватися з нехай поганими, але живими людьми. До того ж, він завжди ладен був зробити послугу ближньому своєму, аби тільки робилася вона чесним шляхом. А тому він одразу виявив свою готовність. Став на одне коліно, поставив на друге ногу пройди, той умостився на столі, і узявся до роботи, яку містер Докінс назвав «глянцювати копита», що звичайною мовою означає «чистити червики» чи то розімлівши від почуття свободи незалежності, яке, певно, проймає кожну мислячу істоту, коли вона сидить у зручній позі на столі з люлькою в зубах і безтурботно махає однією ногою, тоді як їй чистять черевики, які навіть не довелося скидати. І отже, не треба буде взувати, що вже само по собі настроює на приємний лад, чи ж злагіднівши від запашного тютюну або здобрівши від смачного пива, але в кожнім разі пройде цієї хвилини перебував у романтичному піднесеному настрої, невластивому його вдачі. Спочатку він замислено дивився згори вниз на Олівера, а тоді підвів голову, зітхнув і мовив чи то до себе, чи то до юного бейця. «Шкода, що він не вурка!» «Еге ж!» Озвався юний Чарльз Бейтс. Через те, що дурний. Пройда знову зітхнув і знову затягся люлькою. Чарлі Бейтс зробив те саме. З хвилину вони мовчки курили. Ти, певно, навіть не знаєш, що таке вурка. соковито сказав Пройда. Ні, здається, знаю, відповів Олівер, відводячи голову. Це значить зло. «Ну, от ти, наприклад, вурка, правда?» – спитав він. «Так, я вурка», – мовив Пройде, – «і ніким іншим бути не хочу». Зробивши таку заяву, містер Докінс рішуче збив капелюха на бакир і визивно глянув на юного Бейтса, мовляв спроби заперечити. «Так, я вурка» мовив Пройда, і Чарлі теж, і Фейгін, і Сайкс, і Ненсі, і Бет. Усі ми вурки, не виключаючий собаки, і він споміж нас найспритніший. Та й не продасть ніколи, додав Чарлі. На лаві свідків він би і не гавкнув ні разу, щоб нікого не виказати, якби його навіть до тієї лави прив'язали і морили голодом два тижні сказав Пройда. Їй Богу, не гавкнув би, підтвердив Чарлі. Чудернацький пес, провадив далі Пройда, як він визвіряється, коли хтось чужий починає при ньому сміятися чи співати. Як гарчить, коли почув скрипку. А як ненавидить усіх собак на його породи, ух! Справжній тобі, християнин, Докинув Чарлі. Цим словом хлопець хотів лише похвалити собаку за тямущість. Але хоч сам він того не знав, воно було слушне і в іншому розумінні. Скільки є леді й джентльменів, які вважають себе справжніми християнами, а проте мало чим відрізняються від пса містера Сайкса. Ну, гаразд мовив Пройда, повертаючись до суті справи, як і належало фахівцеві, що надусе ставить ділові інтереси. Все це не стосується нашого шмаркача. Аж ніяк, погодився Чарлі. Олівере, чому б тобі не послухатися Фейгіна? І не збити собі зразу ж капітал, додав усміхаючись Пройда. А там вийти у відставку і зажити по-панському. Я й сам так зроблю після дощику в четвер, коли рак свисне, сказав Чарлі Бейтс. Мені це не подобається, несміливо відповів Олівер. Я, я, братше, пішов звідси. Мені хочеться, щоб мене відпустили. А от Фейгінові тебе відпускати не хочеться, відказав Чарлі. Олівер добре це знав. Але, боячись висловлюватися одвертіши, він тільки зітхнув і знову взявся до черевиків. «Ти хочеш піти?» – вигукнув Пройде. «Де ж твоя совість? Невже тобі не соромно? Виходить, ти хочеш сісти на шию своїм друзям?» «Казна що?» – обурився юний Бейц, витягаючи з кишені кілька шовкових хусток і кидаючи їх у шафу. «Ну й підлота, просто підлота!» «Не розумію, як так можна?» – гидливо мовив Пройде. «А кидати друзів на призволяще можна?» – усміхнувся Олівер. «Та ще й, знаючи, що ти нашкодив, а перепада їм!» «Ми те зробили заради Фейгіна!» – відмахнувся люлькою Пройда. «Фараони знають, що ми з ним заодно!» Якби ми тоді не дременули, то підвели б його, через те ми й дали драла, правда ж, Чарлі? Юний бейц кивнув головою і хотів був щось додати, але тут йому раптом пригадалось, як Олівер тікав. І він зареготав так, що похлинувся димом і хвилин п'ять потому відкашлювався і тупотів ногами. Дивись мовив пройде виймаючи з кишені повну жменю шилінгів та півпенсів. «Ось як треба жити. Хіба не однаково, звідки вони беруться? На, бери. Там, де я їх дістаю, вони не переводяться. Що, не хочеш? Ех ти, йолопе!» «Він дограється, правда ж, Олівере?» – озвався Чарлі Бейтс. «Дограється до того, що й замотузять його». А що це значить? спитав Олівер. Ось що, старий, дивись, відповів Чарлі. Він підняв догори один кінець своєї нашийної хустки, схилив на бік голову і видав крізь зуби якийсь дивний звук, пояснюючи цією жвавою пантомімою, що замотузити означає те саме, що й повісити. Тепер зрозумів, сказав Чарлі. «Глянь, Джеку, як він вирячив баньки! Зроду не бачу такого дивака! Він мене уморить, її Богу уморить!» Юний Чарлі Бейтс знову зареготався так, що аж сльози з очей потекли. «Тебе погано виховано, Олівере!» – зауважив Пройда, задоволено оглядаючи свої доблизьку начищені черевики. «Але Фейгін зробить із тебе людину, якщо, звісно, ти не станеш першим». «Об кого він обламає зуби?» «Послухайся мене, не марнуй часу і берися до роботи, бо цього ремесла тобі однаково не минутий». Юний Бейтс підкріпив цю пораду власними напученнями, і коли їх було вичерпано, він та його приятель містер Докінс почали змальовувати, не шкодуючи барв, усі принади свого життя, всіляко натякаючи Оліверові, що йому ж таки краще буде, якщо він постарається негайно запобігти ласки у Фейгіна в той спосіб, до якого здавалися колись вони самі. «І затям собі, Ноллі», – сказав Пройде, почувши, що старий відмикає двері. «Якщо не ти патимеш витирачки і цокалки...» «Якого біса говорити з ним по-людському?» – перебив його юний бейц. «Він же тебе не розуміє». Якщо не ти крастимеш носові хустки й годинники, переклав Пройда, пристосовуючи свою мову до Оліверового рівня, то їх крастиме хтось інший. Тому, хто з ними розпрощається, все одно краще не буде, і тобі краще не буде. Краще буде тільки тому, хто їх поцупить. а ти ж маєш на них таке саме право, як він. Чудово сказано. вигукнув єврей який непомітно для Олівера, війшов до кімнати. «Вся суть у цьому, дорогесенький, вся суть, можеш повірити, пройді на слово. Ха-ха-ха, він знає всі тонкощі свого ремесла!» Старий задоволено потирав руки і хихотів, вихваляючи мудрість пройди і тішачись здібностями свого учня. На цьому, однак, розмова урвалась. Бо разом з Фейгіном прийшли міс Бетсі і незнайомий Оліверові, джентльмен, якого Пройда назвав Томом Чітлінгом. Він увійшов трохи пізніше, бо затримався на сходах, щоб запевнити юну леді в своїх ніжних почуттях. Містер Чітлінг був старший за Пройду, мабуть, йому минав уже 18-й рік. Але ставився він до цього юного джентльмена з певною шанобливістю яка свідчила про те, що він вважає пройду і кмітливішим, і вправнішим за себе. Містер Чітлінг мав маленькі блискучі очиці і рябе обличчя. Обрання його складалось із хутряної шапки, темної плисової куртки, засмальцьованих бумазейних штанів і фартуха. Правду кажучи, вигляд у нього був пожмаканий. Але він вибачився за це перед товариством, пояснивши, що його строк скінчився лише годину тому. Шість останніх тижнів він ходив в уніформі і через те не міг приділити уваги своєму гардеробові. З видимим обуренням містер Чітлінг додав, що новий спосіб дезінфекції речей обкурюванням геть суперечить Конституції, бо в одязі пропалюють дірки а скаржитися нема на кого, хіба що на міській власті. Те саме стосувалось і примусової стрижки, цього просто-таки кричущого порушення закону. Свою промову містер Чітлінг завершив заявою, що протягом клятих 42 днів він знемагав, не маючи в роті і краплини. І нехай він лусне, якщо язик його не присох до горлянки». Як ти гадаєш, Олівере, звідки прийшов цей джентльмен? спитав, посміхаючись, Фейгін, поки хлопці діставали і ставили на стіл повну пляшку. Не знаю, сер, відповів Олівер. Хто це такий? спитав Том Чітлінг, міряючи його зневажливим поглядом. Це дорогесенький один з моїх юних друзів, відповів єврей. «Тоді йому пощастило», – сказав парубок, промовисто глянувши на Фейгіна. «Не суши собі голову над тим, звідки я прийшов, хлопче. Закладаюся на крону, незабаром ти і сам туди потрапиш». Цей жарт розсмішив хлопців. Ще трохи позмагавшись у дотипах на цю тему, вони стихо обмінялися кількома словами з Фейгіном і пішли. «Новий гість», – пошептався з Фейгіном у кутку – а тоді вони присунули стільці до каміна і старий, звелівши Оліверові підсісти ближче, завів мову про те, що на його думку мало найбільше зацікавити слухачів. Тобто про великі переваги злодійського ремесла, про спритність пройди, веселу удачу Чарлі Бейтса і свою власну щедрість. Нарешті Фейгін набалакався до знемоги та й містер Чітлінг зовсім знеміг, бо ніщо так не виснажує, як один-два тижні у виправному будинку, не кажучи вже про шість. Товариство явно потребувало спочинку, тож міс Бетсі попрощалась і пішла. З того дня Олівера рідко залишали на самоті. Майже весь час хлопці розважали його своїми балачками, і щодня вони гралися з Фейгіном у давню гру – чи то для власного удосконалення, чи то Оліверові на науку, це вже краще було знати Фейгінові. Часом старий розповідав їм про грабунки, які вчиняв замолоду, і стільки в тих розповідях було кумедного і цікавого, що Олівер мимоволі сміявся від щирого серця і видно було, що вони не так обурюють його, як тішить. Сказати коротко, Хитрий старий єврей затягав хлопця у свої тенета. Знаючи, що тривала і безпросвітна самотність у похмурому будинку, вічнавіч з власними сумними думками викличав хлопця тугу по будь-якому людському товариству. Фейгін тепер помало вливав у його душу отруту, сподіваючись навік її забруднити і осквернити.